вона відчувала це інтуїтивно. І ще якось. Не змогла пояснити, але почувала. І ось тепер у суцільній темряві вона відчула, як до спальні щось летіло. Воно було велике, хоч і безшелесне. Воно покружляло довкола широкого ліжка і зависло над нею. Зосі нічого не бачила в суцільній темряві, але вона знала, що це. Вона знала, що до кімнати до спальні їхнього жарського кохання залетів невидимий чорний птах. Він був справді невидимий, але Зося чула, зрима відчувала його присутність. Птах завмер, широко розставивши крила. Він дивився, це теж знала, кудись убік. А Зося тремтіла й боялася, щоб не подивився на неї, бо відала. Тоді він стане зримим. Видимим. А невидимим чорним птахом стане вона сама. І все ж вона побачила. Побачила маленький овальний предмет, який птах-невидимець з риму тримав у невидимих лапах. Вона стригнулася. То був маленький срібний медальйон з її фотопортретом усередині. Цього медальйона вона подарувала Тадикові, Тадеушу Маєвському, першому своєму чи то коханню, чи то захопленню, витвореному її палкою нарцисичною уявою. Уявою, що стала реальною трагедією, чи привела до трагедії. Ах, яка різниця! Але ж вона подарувала той медальйон, якого Тадекс зрадливець обіцяв носити на грудях, якнайбільшу дорогоцінність. Де він тепер, той медальйон? Той негідник викинув на смітник, продав, перед тим комусь показував і сміявся. Зосі не раз хотіла поїхати і забрати медальйона, але не дозволяла гордість. А ще на перших порах наївна віра, що саме медальйон допоможе повернути Тадика. І ось він тут. Вона зримо бачить цей маленький овал. І, тремтячи, мов, у пропасниці, Простягає до птаха руки. І, тихо, приглушено, скрикує. І від того скрику ворушиться сні Кшиштоф. Бурмоче, «Що з тобою, кохана?» «Спи, мені приснилося?» «Кшиштоф! Кшись! Кшишик засинає!» Його рука торкається її живота. Несподівано Зося боїться, що та рука поповзе вниз, до лона, до того місця, де він двічі виходив цієї ночі. Вона зіщулюється. «Чого б то? Що трапилося? Немає не було ніякого, жодного птаха!» «Марево!» – шепоче Зося пошерхлими вустами. «І здригається!» Бо в її руці затиснуто медальйон. «Що ж то таке?» «Матка Боска!» Подумки питає вона. Лежить довго і заціпаніло, боячись розтиснути пальці. Зрештою тихенько скидає кшиштофову руку. Встає, навпомацки добирається до дверей. Вона геть гола, але не наважується у темряві шукати одежу тихо відчиняє двері спальні, йде довгим коридором. Тут нема товстих штор, а у вікно біля інших дверей зазирає місяць. Зося підходить до вікна і нарешті розтуляє свою маленьку жменьку. На долоні щось блискує, але це не медальйон. Зося нагинається. На долоні лежить маленька срібляста мушля, «Свідки вона взялася?» Зося пригадує. «Бачила її ввечері на столику біля ліжка. Отже, сама взяла до руки?» «Звісно, сама. Вночі, мимоволі. Чи ще до... до... до кохання?» «Так, вона кохалася з мушлею в затиснутий жмені». Мушля врізалась боляче в її долоню. Мушля, наче була її талісманом, «Оберегом? Від кого і від чого? Невже від неї самої?» Вранці вона сказала Кшиштофу, що не може стати його жонкою, його дружиною. «Тобі було погано зі мною?» «Ні», – поспішно сказала Зося, – «було дуже добре». «Дуже добре? Тоді в чому річ? Я тебе чимось образив?» «Ти, здається, прокидалася вночі?» «Так, прокидалася, але не в цьому річ». Зося стояла вже вдягнута. Мушлі знову лежала на столику. «Тоді в чому річ?» «Я не люблю тебе, Кшисю», – сказала вона. «Не кохаю. Вибач, що так кажу. Я намагалася тебе покохати». І погналася за нашим титулом і багатством? Примружився Кшись. Ні-ні, це правда, бо якби я погналася, то хіба казала б тобі це зараз? Зуся спинилася. Закрутилася голова, і вона подумала, чи була не вагітна. Але це вже не мало значення. Зрозуміло, сказав Кшись. І хто ж той інший, я можу знати? «Моя кохана пані, ти його знаєш, твій денщик». «Що? Цей хлоп? Безрідний хам?» «Він не безрідний». Кшиштоф Собійський зареготав, потім раптово перестав і показав їй на двері. «Все ж за дверима нас догнав і сказав, що мають не показати перед батьками, що між ними щось трапилося». Не треба травмувати батьків, надто маму, з її хворим серцем. Добре, сказала Зося. Що я зробила?